або снігу чи криги. Ті латочки бували завбільшки з долоню, і Максим обережно ступав по них, обминаючи колючі шпичаки з тернин. Та сонце піднімалося вгору, пригрівало все дуще, і латочки снігу та крижинки помало розставали, розпливаючись струмочками. Розм'якала земля, чіпляючись, налипаючи на ноги, і так само розм'якла кора на снігу, там, де він був глибокий, по високих бур'янищах тощо, і ноги провалювалися по коліна. А іноді там, де снігу набито було особливо багато, по виболках і ярочках, Максим провалювався часом по пояс, борсався в снігу довго і очайдушно, поки не вибирався начистіше. Помалу Максим ставав знову весь мокрий від поту, від снігу, що розтавав на ньому, від води, що бризкали йому з-під ніг на чорних місцях, стоячи вже там калюжами. Весь час Максим ішов навпростець, тримаючись всередини поміж двома шляхами, якими повзли без кінця колони машин, танків, мотоциклів, одні на захід, а другі на схід. І приворуч, і ліворуч до шляхів було далеко. І поки було далеко, Максим ішов собі спокійно. Але дедалі шляхи все більше сходились, бо вони виходили з однієї точки радіусами, з його рідного міста, там, від цегелень. Максим знав, що вони там зійдуться біля тих цегелень. Іти в ту точку, як щупак у гузир невода, Максим не мав ніякого бажання. І взагалі, іти далі поміж шляхами ставало все більш ризиковано. Його кожної хвилі могли побачити німці – і як партизана зсікти геть на капусту зіскоростріла. Через те Максим тримався бур'янів, які густою щіткою залягли якраз посередині поміж шляхами. Але в бур'янах було набито снігу, і той сніг провалювався під ним, вичерпуючи його сили дуже швидко. Він уже лягав на сніг від утоми через кожних п'ять хвилин хідні. Чим далі Максим ішов тим більше відчував, що потрапив у пастку. Відстань між шляхами звужувалась, а рух на шляхах не припинявся ані на хвилину. Полежавши, Максим вирішив переходити шлях, той, що був ліворуч, за всяку ціну, щоб вирватися у степ. О, тільки б йому вирватися у степ, геть за той шлях. Там-то вже він буде вільний, як птах. Там він буде вже врятований, і до вечора, тільки подумати, до вечора, що сьогодні до вечора він буде вже вдома, вдома. Максим обережно звівся, постояв, вибрав точку, де шлях не би перетинала низина, а тоді ліг на черево і поповз до тієї точки на шляху. Він тут не смів іти, бо з кожним кроком у напрямку шляху збільшувалася ймовірність наглої смерти від обстрілу. Адже з погляду тих, що їдуть, хто може швендяти отак один далеко у степу, по снігу між бур'янами? Звичайно партизан. Армія і усі порядні люди йдуть шляхами, і коли навіть його не застрелять віддалік, то застрелять зблизька, перевіривши і переконавшись, що він не має жодних документів. Максим повз аж очі йому випирало на лоба. Але він стискав зуби і повз-повз, перепочивав і знову повз. І ось шлях уже був близько, і той шлях аж двихтів від безупинного руху колони, що йшла в три ряди паралельно. Господи, і де ж це прорвало, яку греблю, що їх так жене. Так багато! Але цей шлях треба було перейти серед білого дня». Підповзши бур'янами, аж майже до самого шляху, Максим заліг і жадібно дивився на другий бік шляху, де родіва теж латка бур'янищ. Невелика, але головне вже по тім боці, і в неї на першу хвилину, може, не буде впірнути, а там уже якось легше буде. Там бо рідний степ, у якому Максим знав кожен горбок, кожен кущик, кожну балку і переярок, і міг дійти додому із зав'язаними очима. Але ще й так, що його навіть ніхто не вгледить збоку, як людина-невидимка. Але все те по в боці. Максим довго лежав, напружуючи зір і слух, чекаючи терпляче щасливої хвилини, коли в колоні станеться розрив, утвориться інтервал хоч на коротку мить. Він боявся тільки одного, якби німці не здумали тут пополохати зайців чи лисиць. А це може статись, чому ні? От як колона настане, застопорить десь, і нічого буде робити з нудьги, Або ще от як налетять літаки. Нарешті вухо його вловило інтервал. Він ще не настав, але вухо його вловило, бо він наближався. За якийсь час показався обірваний кінець колони. Машини, величезні вантажні авто і блискучі особівки, і танки, тигри. І на машинах і на танках сиділи величаво проти сонечка вояки і курили сигарети, мов на парад їдучи. Пройшли, пройшли. Максим визирнув зліва віддалявся хвіст колони, а справа було пусто. Лише ген-ген за пару кілометрів біліли разком цятки, наближаючись. Максим звівся і спокійно, спокійнісінько, хоч земля під ним горіла, перейшов на другий бік. І пішов далі бур'янами так само спокійно, не кваплячись. Йому не можна квапитись. Отак От собі гуляє чоловік та й усе. А може, йде в справі, а як спустився в лощовину і оглянувшись, побачив, що шляху вже не видно. Враз несамовито побіг. Не було сили, але побіг, бо мусив здійснити те шалене бажання, яке володіло ним на шляху, коли він його переходив. Той біг був усього лише кількома тяжкими незарабними стрибками. Потім він пішов нормально. Шлях лишився позаду, і струна радости забриніла знову у ньому, як тоді, відразу після розставання з дідом. Пройшовши бур'яни і вибалком аж украй зупинився, постояв. А далі повернувся праворуч, прицілився і пішов навпростець. Пішов, не минаючи ані калюш, ані горбів, ані потоків, ані гливкої ріллі, ані стерні колючої. І шов тріумфально – Місцями він заплющував очі йшов на осліп, у забутті, у гарячковому, але й у радісному марінні. А як розплющував очі, перед ним гайдалося голубе Марево. Те саме Марево, знане з дитинства, що таким чудовим може бути лише в його рідних степах. Цвіли оази і сади, і озера, і міста казкові, і співали жайворонки. І Одуд кричав десь біля великого червоного диску сонця, десь за ливадами його дитинства, навесні, напровесні. І все навколо сяїло променисто, і все було залюблене, щасливе. Максим ішов на зустріч усьому тому, і Жайворонкові, і Одудові, і Садам, і Озерам. Ішов на зустріч синові сонячного Палерму, і тому Янголові Мармуровому, і своєму синочкові, і своїй дружині, всім. Ішов з розхристаним своїм серцем порепаним із закипілою кров'ю в зморшках, але щасливий. А хтось у ньому всередині співав, гойдаючись на гарячковій веселковій гойдалці у шаленій барвистій Веремії. Розділ двадцять п'ятий. Пісня-пісень. Я буду вмирати, але поки мого дихання в мені. Це була вже власне агонія. Тіло його догоряло в муках і вже втрачало почуття часу, простору, місця і руху. Воно лежало розпластено на снігу над каламутним і шумливим степовим потоком, що тік десь до рідного міста, до рідної річки, прекрасної річки його дитинства. Лежало агонізуючи вже на останній грані. Але душа у ньому не здавалася. Ні, вона не здавалася. Більше того, вона тріумфувала. Вона ж уже була біля мети, біля мети. Тут уже він, оце його немічне тіло, навіть рачки долізе. А таки долізе. Він не вмре тут, не сміє. Він долізе таки до свого порога.